Пався. Надвечір його вже знайшли у сараї, а я навіть не спитався про те, що було у нього на серці. Можливо, якби я тільки забув про ту кляту Ірину і поцікавився другом, все склалося не так. Знов я чую чийсь рехіт і озираюся. Мені стає настільки лячно, що перехоплює подих. Нікого, ані душі навколо. Я починаю тремтіти так, що аж зуб на зуб не попадає. «Ви це чули?» Волаю я від страху. «Що?» крекче бабця. «Старає зовсім. Сергію, ти щось сказав?» «Та ні». Грудна клітина починає боліти, як у тому кошмарі. Дихати настільки боляче, що я починаю задихатися. Проходячи повз бабці, я ще раз дивлюся в її очі. Лише на мить я бачу співчуття, яке швидко зникає, заличаючи по собі відчудження. Вона відводить погляд, вдивляючись у дощ. І тільки зараз я помічаю, що не краплі дощу скочуються по її зів'ялому обличчю, а сльози. «Тобі стане від цього легше?» питає вона, не дивлячись у мій бік. Звідки вона дізналася про те, куди я прямую і чого жадаю? «Ви це мені?» «Не розуміючи, – питаю я. Чули, як Тетяна кричала. то пусте, тітко Раю. Вони так щодня. Я сміюся, ховаючи спустошення, а вона дарує мені такий погляд, наче я втручаюся в те, що не повинен. Справді!» Вона божевільна. Горе відбирає у людини все без залишку, навіть її саму. Не чекаючи на її відповідь, я рушаю до бару. Вже на підході до єдиного місця у селі, куди мені приємно повертатися, я відчуваю, як знов хтось спостерігає за мною. Мені це настільки остогидло, що я не звертаю на це уваги. Подобається переслідувати нещасну людину? Байдуже. Я підіймаюся сходами до дверей бару і починаю смикати їх. Зачинено? Якого біса? Смикаю сильніше, проте марно. Бар зачинено, мабуть, вперше, коли мені дійсно треба випити. А що б тобі? Б'ю ногою по дверях відвіччяю. Чому саме сьогодні? Геть не пам'ятаю, що за день неділі. Можливо, свято якесь. Повз мене проїжджає на велосипеді Грегор Федорович. Усі в сільській раді, кричить він мені. Усі обговорюють зникнення. Які ще біса зникнення? Гарчу я, але цей чолов'яга вже занадто далеко, щоб почути мене. «Це він про тих дівок? Ще й маньяк в селі завівся?» «Я важко зітхаю, розуміючи, що треба вертатися додому. Ці збори не триватимуть вічно, потім знов повернуся, та хоч переодягнуся. Проте вертатися в ту хату не жодного бажання. Весь шлях додому я думаю про той день на річці. Сам не знаю, чому не можу викинути з голови Володьку». Надто мовчазний він був той день, а я через ту дурну Іринку навіть не помітив. Його усмішка тепер здається мені сумною. Чи, може, я надумаю собі? Якби я тільки знав, що він збирається робити. Я відчиняю хвіртку та прислухаюся. В домі хтось є. Я чую голоси. Мабуть, до Ірини завітала подруга. Та дивно що перша плітарка на селі не пішла на збори до сільської ради. таки обговорюють і без неї. Хоч би дала мені змогу зайти до хати без скандалу. Закочую очі, підпираючи стіну власного будинку і розмірковую, як пройти всередину непоміченим. Дожився. Дощ все ще настільки сильний, що тарабанить по вікнам, наче хоч їх вибити. Можливо, через цей гуркіт мене не почують? Обережно відчиняю вхідні двері і тихесенько крокую всередину. Вони сидять у залі, Дідько, Мені ніяк не пройти до кімнати, треба йти повз них. Я зупиняюся, тамуючи подих. І збираюся з духом, аби зайти до тієї клятої зали. Готую себе до чергової сварки. «Та якби ж Тетяна була ще від нього!» Волає Ірина, виливаючи комусь свою душу. «Заради чого таке терпіти? Не розумію, за що мені це горе. Колись він був таким дбайливим, мужнім. А зараз що? Алкаш проклятий, прости господи!» У мене перехопило подих. «Що вона таке верзе? Навіть серце зупиняється у грудях, аби не видати мою присутність. Тримайся, Іринко, чую голос Галини, сусідки, залишитися самій в такий час. Ну і що, що вона не його донька, рости без батька ще гірше, ніж з ним, а гроші, які не які, а він заробляє з субсидії. Ой, напевно, знов хапається за серце. Осто чортів він мені вже! Немає сили, Галино. Ой, немає сили. Про що це говорить ця відьма? Не від мене, то я й не батько їй. Ось чому вона геть не схожа на мене. І хто я тепер у цій кляті хаті? Тримають за собаку, постійно брешуть в очі, а ще й ненавидять. О, сто чортів їй! Кляте стерво я знову виходжу на подвір'я. Все всередині кипить. Вирує від такої люті, що аз розум затмарює. Я не розумію, що роблю. Моє ціло мені наче чуже. Відчиняю сарай, беру рукою сокиру. Дивлюся на неї і нарешті відчуваю, що ось вона. Свобода. Вона завжди була настільки близько. Я тримаю її в руках. Голові паморочиться, якась пелена заходить на очі, а у вухах дзінчить так голосно, що не чую навіть своїх думок. Відкриваю очі і дивлюся на свої руки. Я стою в тій самій залі, де сиділи ті кури, і не розумію, чому усі стіни, усі меблі, геть усе в крові. Голова розкалюється від болю. Я автоматично хапаюся за неї. Я відчуваю, що на долонях щось липке, вологе. Дивлюсь, і вони всі у крові. "Ірино!" волаю я від несамовитого страху. "Ірино!" та ніхто не відповідає. У хаті так тихо, як ніколи. Перед очима все ще пливе, а я потроху Починаю приходити у себе. що коїться, Чому я не можу пригадати нічого? Ірино! Кричує, що сили, зриваючи горло у хрип. Мене нудить від того болю, що стискає скроні. Я роблю крок і падаю на щось м'яке, не розуміючи, на що саме. Ірино! Виривається з моїх уст коли я нарешті бачу поневічене обличчя дружини. Її мертвий, скляний погляд, спрямований у порожнечу, змушує мене волати. Я стрімко підводжуся, роздивляючись те, що від неї залишилося. Вона зарубана, наче свиня, без жалю. Обертаюся назад і бачу сусідку, що лежить на столі, а по білій скатертині тече багряна кров. Крапаючи на підлогу. «Та що ж це хочеться, а?» Плачує від паніки. «Баби, вставайте! Годі розігрувати мене! Це дуже невдалий жарт!» Сльози переповнюють очі, а горло дере від плачу, який бере наді мною владу. «Що це за чортівня? Мені знову все це сниться? Тетяна, де дитина?» Я озираюся, шукаючи її очима, але не бачу. Залітаю у кімнату, другу, вриваюся до ванної кімнати, кухню. Ніде її немає. З полегшенням зітхаю. Її не вбили. По вікнам тарабанить дощ, а вітер виє такий сильний, що раз за раз відчиняє усі вікна. Цей гул від вітру, схожий на чийсь протяжний, Відчайдушний душний стоїн. Я прямую в коридор, Минаючи закривавлену залу, І кладу долоню на двері, Аби штовхнути її. Та те, що бачиться мені краєм ока, Змушує серце в грудях завмерти. Це Тетяна! Як завжди, ховалася у куточку. Там її і вбили. Я реву від болю, Який стискає грудну клітину, Наче в лещатах. Волаю так відчайдушно, що зриваю голос, а далі вже хриплю. Невже це все я? Що ж я накоїв? І тут лунає дуже знайома, легка мелодія. Хтось насвистує її, і на мить я відчуваю легкість. То це не я їх вбив. Проте не бачу нікого, лише лампочка у залі мерехтить. Рушаю в зал. Не гаючи ані хвилини, переступаю тіло Ірини і дивлюся на всі боки. Хто тут? Хто це зробив? хриплює як на мога голосніше. Проте ніхто не відповідає, лише виє, вітер. Хтось починає знов насвистувати мелодію, яку я все ще не можу пригадати, але відчуваю, що чую її безліч разів. Я кружляю, намагаючись зрозуміти, звідки йде звук. Та, здається, він лунає звідусіль. І ось настає та мить, коли усе стихає. Ані свисту, ані вітру, лише гулка та мертва тиша. Я чую троскіт. І цієї ж миті, прямісінько з підлоги, мене хапають чорні руки, стискаючи ноги настільки сильно, що я не втримуюся і падаю обличчям вниз. З'являються нові руки, вчіплюючись в моє тіло гострими кігтями, вони роздирають мою шкіру, утримуючи на підлозі. Я не ладен підняти й голови, все, що залишається, лише хрепіти і стогнати. Спалахує полум'я, поринаючи все довкола настільки швидко і безжально, як у кошмарі. Я чую чиїсь важкі кроки, проте не бачу того, хто крокує. Квилю, брикаюся, але не можу нічого заподіяти. А полум'я жере геть усе, що колись я називав своїм. Це і є кінець? Ось так закінчиться життя? Я тільки зараз розумію, що й не жив, а просто існував. Ні кохання, ні досягнень, все, про що я мріяв, нічого не збулося. Хтось сідає мені на спину і давить такою надприродньою силою, що ламає мені хребет. Все буде добре, Сергію. Чую я наостанок знайомий голос, який не можу пригадати. А далі лише мертва тиша.